Speranța Pista 27 Sub capitolul 6 Armata Iag înaintea de la Talavera spre Toledo. Cetățenul Leclerc, în combinezonul lui alb și foarte murdar, cu cascheta cenușie în cap și cu termosul sub braț, se apropia de avionul său, a cărui ușă era deschisă. Dumnezeule, cine n s-a atins de Orionul meu? Spuse el cu o voce cât se poate de răgușită, de parcă s-ar fi rățuit la el însuși. E în regulă, e în regulă spuse calm Atinies, care și îmbrăca un pulover. Am instalat un vizor." Atunci, băiețașule, e perfect," a răspuns Leclerc îngăduitor. Lui Leclerc nu-i plăcea Atinies, nici tinerețea lui serioasă, nici manierele sale pe care Leclerc le simțea ale unui mare burghez, cu toată cordialitatea lui Atinies, nici cunoștințele lui, Atinies venea de la școala de război, nici comunismul său auster, deși Atinies nu făcea pe austerul, ba din potrivă. Față de tehnicieni, voluntarii aveau un sentiment de recunoștință. Mercenarii, ca Leclerc, erau geloși și Leclerc era obsedat de femei. Puse motorul în funcțiune. Pelican și răniți se învăteau în jurul aparatului. Scali urmat de raplatii. De când Jem era orb, venea pe aerodrom ca altădată cu fața tăiată în două printr-un pansament. Unii medici ziceau că își va recăpăta vederea, dar nu mai putea suferi prezența unui câine lângă el. Haos și el își făcea acul pe aerodrom, sprijinindu-se pe două bastoane, poruncitor, plictisind cu sfaturile și ordinele, de nesuferit de când rănile îi dăduseră autoritate. Sibirski părăsise Spania. De când pelicanii, pentru a continua lupta trecuseră la zborul de noapte, atmosfera pe aerodrom se schimbase. Prin asemenea zboruri, vânătoarea inamică era suprimată. Nu e o bucurie să aterizezi noaptea în câmp, dar e cu atât mai puțin să o face ziua în liniile dușmane. Destinul înlocuise lupta. Dacă în război călăreții sunt legați de cailor, cel puțin cailor nu sunt nici orbi, nici amenințați în fiecare zi de paralizie. Și dușmanul de acum înainte îl reprezenta nu atât armata fascistă, cât motoarele avioanelor proprii, cârpite cu petice ca niște pantaloni vechi. Războiul de acum înainte îl reprezentau aparatele reparate la nesfârșit, ce plecau în noapte. Aparatul decolă de nori. Băiețași! cei, Cei, Uită-te la mine!" Fac tot timpul pe idiotul, dar sunt om. Nu-i plăcea Atinies, dar orice aviator combatant respecta curajul și curajul lui Atinies era de netăgăduit. Revenirea sub nori Ca în timpul războiului mondial, ca în China, înfășurat de zgomotul protector și totuși atât de vulnerabil al motorului, Leclerc, cu cascheta cenușie pe cap, se simțea liber, într-o libertate divină, plutind deasupra somnului și războiului, deasupra durerilor și pasiunilor. Urmă o pauză, apoi loclerc ca după o matură chipzuință. Și tu ești un om. Atinies nu voia să-l jignească pe pilot, dar genul acesta de discuții îl călca pe nervi. Răspunse cu un mărăit, continuând să privească sub el, calea lactee a drumului luminat. Ea se desfășura în fața lor până în adâncul nopții, clătinându-se din cauza vântului care sufla fără îndoială la suprafața pământului, și Atinies se simțea legat prin spaimă de această unică urmă a omului în beznă dușmănoasă în singurătate amenințătoare. Nici o lumină, orice prăbușire era mortală. Și ca și cum instinctul lui, mai sensibil decât conștiința, ar fi auzit mai devreme, Atinies înțelese deodată pricina anxietății sale. Motorul bătea. O supapă!" îi strigă lui Leclerc. Dă-o dracului!" strigă celălalt. Ne putem încerca norocul!" Atinies își strânse catarama caschetei. Era întotdeauna gata să încerce. Talavera apărea în dreptul orizontului, amplificată de singurătate și besnă. În dreptul colinelor, luminile ei se pierdeau în stele, păreau că ajung până la avion. Duduitul pilonului stricat al motorului făcea orașul viu și amenințător. Printre luminile de provincie și licăririle febrile și mobile ale războiului, pata neagra uzine de gaz stinse avea neliniștitoarea liniște a fiarelor sălbatice adormite. Avionul zbura acum deasupra unui drum asfaltat, răspătuda de ploaie ce reflecta becurile cu gaz. Luminile se înmulțeau pe măsură ce avionul se apropia de Talavera și deodată Atinies le văzu de ambele laturi ale aripilor avionului vechi care cobora în picaj ca niște stele în împrejurul unui avion în urcuș. Deschise trapa improvizată. Aerul rece al nopții nevăli în carlingă. În genunchi deasupra orașului, aștepta cu privirea mărginită de vizor ca unui cal de ochelarii săi. Leclerc, cu orechea la pândă, înaintea deasupra scheletului luminos al talaverei, botul avionului fiind îndreptat spre pătratul negru al uzinei. Depășit pata neagră, se întoarse furios spre atinies, căruia nu-i vedea decât părul blond, luminos în penumbra aparatului. Ce naiba faci, Dumnezeule?" Gura!" Leclerc înclina aparatul. Susținut încă de viteză, stolul bombelor lor îi însoțea, puțin mai jos și cu oarecare întârziere, strălucitor ca pești în lumina lunii. După cum un stol de porumbei schimbându-și direcția dispare în linii subțiri, bombele se stinseră deodată. Căderea lor devenea verticală. La marginea uzinei țâșni răciucuri de explozii roșii. Ratat! Loclerc întoarse scurt și reveni deasupra uzinei coborând mai mult. Înălțimea! i striga Atinies căruia mișcarea aceasta i schimbat timpul de ochire. Privi altimetrul, se întoase la trapă. Talavera a văzut acum în sens invers că păta altă înfățișare ca un om întors. Luminii difuze proiectate pe șosele de birourile militare îi se substituiseră acum de luminate ale fărestrelor. Patauzinei nu mai era așa de precisă. Jos mitralierele trăgeau, dar era puțin probabil ca trăgătorii să vadă deslușit avionul. Tot orașul se stinse și nu mai rămase noaptea înstelată decât placa de bord luminată și umbra caschetei lui Leclerc pe cadranul altimetrului. Orașul trăise mai întâi viața tainică a luminilor sale împreștiate, apoi viața precisă a luminilor sale dezvăluite prin întoarcerea bruscă a avionului. Era cu mult mai viu acum în besnă. Flăcări scurte de mitralier apăreau și dispăreau ca scânteile pietrei de brichetă. Orașul pândea, părea că se agită la fiecare mișcare a avionului care se întorcea spre el, purtându-l pe Leclerc, cochea țintit și cu cascheta cenușie în celor două șuvițe de păr în vânt, și pe Atinies, culcat pe burtă, cu nasul în vizorul unde intra cotul cel mai mic al râului, albăstrui sub razele lunii. Uzina era acolo. Dădu drumul la a doua încărcătură de bombe. De data asta nu le văzură de desubtul lor. Și avionul coboră în picaj cu botul înainte cu un zgomot asurzitor deasupra unui glob de culoare a fulgerului. Împotriva acestui foc albastru care înghița, leclerc trase cu furie de manșă. Avionul săltă în sus până în stelele senine și nepăsătoare. De sub se vedea vălbătăile incendului șerpuitor și stacojiu. Uzina a sărise în aer. Carlinga a fost trăpunsă de gloanțe. Poate că explozia a făcuse avionul vizibil. O mitralieră îi urmărea silueta care intrase în cercul luminos al lunii. Leclerc început să zboare în zigzag. Atinies, întors, privea cum se întinde firul roșu al incendiului. Bombele lansate ca mătăniile atinseseră și ca zârmile foarte apropiate de uzină. O grămadă de nori despărțit de pământ. Leclerc apucă de lângă el termosul, se opri cu paharul în mână, încremenit și făcu un semn lui Atinies. Avionul era fosforescent, învăluit într-o lumină albăstruie. Atinies arătă cerul. Până atunci, absorbiți de luptă, priviseră pământul uitând te de avion. Deasupra lor, îndărăt, luna pe care nu o vedeau, lumina aluminiul aripilor. Leclerc puse jos termosul. Niciun gest omenesc nu mai era pe măsura lucrurilor. Foarte departe de acest decor de război, singurul luminat pe o mare distanță, euforia care urmează oricărei lupte se stingea într-o liniște geologică, în împreunarea dintre lună și acest metal palid, lucind cum de milenii strălucesc pietrele pe aștri morți. Deasupra norului, de dedesubtul lor, înaintea încet umbra proiectată de avion. Leclerc ridica arătătorul, făcu o mutră satisfăcută, strigă cu gravitate. adu aminte! Luă din nou termosul și observă că motorul continua să bată. Depășiră în sfârșit norul. Unele drumuri de pe pământul regăsit se mișcau. Acum Atinis înțelegea ce reprezintă drumurile clătinându-se în noapte. Camioanele fasciste înaintau spre Toledo.